на простори чудові, де немає ні щастя, ні горя. І золоте вітрило здіймалося над рожевим корабликом, і ніжні вітри надимали його веселі груди, несли у нескінченність. «Смерть безбожникам! Бий, бий!» ревіла юрба, і смолоскипи кипіли довкола, і постать Христа у терновім вінці здавалася темним страшним привидом. І Сидор впав на закривавлене тіло гіпатії, обняв його широко розкинутими руками, ніби хотів прикрити крильми від жорстокого світу. Удар по голові затьмарив його свідомість, розсік поповину життя, зашуміло море біля них, Ласкаво захлюпотіла хвиля. Хлопчик біг за тендітною постаттю. Вона віддалялася, танула в соняшнім мареві, наче хмаринка, махала руками, мов враженими крильми. А він напружував останні сили і ніяк не міг наздогнати гіпатії. Ніяк не міг наздогнати.